У глибині крамнички на ослінчику в довгій чорній мантії стояв хлопчик із блідим загостреним лицем. А ще одна ворожка закріпляла шпильками підібрані поли мантії. Мадам Малкін поставила Гаррі на сусідній ослінчик, накинула йому через голову довгу мантію і також почала підбирати поли та затикати їх шпильками. Салют! – озвався хлопець. – Теж до Гогвартсу? – Так, – відповів Гаррі. – Тато купує мені книжки в сусідній книгарні, а мама десь на вулиці шукає чарівні палички, – повідомив хлопець. Говорив він повільно і занудно. – Потім я затягну їх подивитися на спортивні мітли. – Не розумію, чому не можна мати свою мітлу ще першого року? «Короче, я думаю, що таки примушу батька її купити, а потім якось її пронесу». Гаррі відразу пригадав собі Дадлі. «А ти маєш свою мітлу? вів далі хлопець. «Ні», – відказав Гаррі. «А взагалі граєш у квідич?» «Ні». Відповів знову Гаррі, дивуючись, що то за штука той квідич. «А я граю. Батько каже, буде ненормально, якщо мене не візьмуть грати за мій гуртожиток. Я теж так думаю. Ще не знаєш, у якому ти гуртожитку?» «Ні», – повторив Гаррі, почуваючись дедалі дурнішим. «Ну, фактично ніхто не знає» аж поки туди не потрапить. Але я певен, що буду в Слизерині, як і вся моя родина. А уяви собі опинитися у Гафел Пафі, та я б, напевне, звідти втік. А ти? Миркнув Гаррі, який волів би сказати щось мудріше. Глянь на того типа, зненацька вигукнув хлопець, показуючи на вікно. Там стояв Гегрід, усміхаючись до Гаррі і киваючи на дві великі порції морозива, через які він не міг зайти в крамничку. «Це Гегрід», – сказав Гаррі, втішений тим, що знає щось невідоме для того хлопця. «Він працює в Гогворсі». «О», – мовив хлопець, – «я чув про нього. Він там тіпа якогось слуги». «Він ключник», – обурився Гаррі. З кожною миттю йому все менше подобався той хлопець. «Так, я чув, він якийсь дикун. Мешкає на території школи в халупі і дуже часто напивається. А тоді береться до магії. Ну, короче, все закінчується тим, що він підпалює своє ліжко». «Як на мене, це золота людина». Холодно мовив Гаррі. «Невже?» – трохи глузливо запитав хлопець. «А чого він з тобою? Де твої батьки?» «Померли», – коротко відказав Гаррі, не бажаючи говорити з хлопцем на цю тему. «Який жаль», – сказав той, хоча в його голосі жалю не відчувалося. «Але вони були нашого роду, правда?» Так, вони були чарівниками, якщо ти про це. Я справді вважаю, що чужих туди не можна пускати. А ти? Вони ж не такі. Їх ніколи не вчили наших звичаїв. Дехто з них навіть ніколи не чув про Гогворц, доки не отримав листа, уявляєш? Я думаю, треба триматися давніх чеклунських родів. До речі, як твоє прізвище? Тепер, ніж Гаррі відповів, обізвалася мадам Малкін. Готово, мій любий. І Гаррі, трохи не шкодуючи, що припиняє розмову, зіскочив з ослінчика. Ну, добре, побачимось, мабуть, у Гокворці, сказав той Зануда. Ласуючи морозивом, яке купив Геґріт. Шоколадно-малиновим з горішками Гаррі мовчав. Що сталося? поцікавився Гегріт.